вириваючи з рук одне у одного ліхтарика, тикалася в стіни, в якісь закутки, бігла. Падала одне на одного, лаялася, кричала, плакала. Однак печера не закінчувалася. Марго, випадково опинившись попереду, коли компанія забилася в черговий глухий кут, масою свого бюсту зупинила, скаженіли напов і гіркнула – «Стоп!» – усі спинилися. Однак, дослухаючись до жахливого калатання серця, вона більше ні на що не спромоглася. «Візьмімо себе в руки!» – тримтячим голосом підхопив ініціативу шеф. Це вдалося не всім. Свєточка без опустилася на землю і тихо завила. «Ми заблукали», – процідила крізь зуби лиска. «Без тебе знаємо», – заверещала Світка. «Тихо, тихо», – цитнула Марго. «Тут не можна голосувати». «Чого?» «Не знаю». «Я так думаю. Ми ж на тому світі». «Мамочко», – заридала Свята. «Що робити?» Що робити? вголос розмірковував шеф. Мені страшно, продовжувала підвивати світочка. Та тихо ти, всі гуртом гримнули на неї. Що робити? що робити? бубонів шеф і раптом загорлав. Анди бере! Я тут. Анди бере! скажи щось. Я десь читав, що коли козаки потрапляли у безвихідь, то починали сповідуватися у гріхах, а ще жертвували тим, хто мав найбільший гріх, що за маразм, заверещала Світочка, та тихо, ти знову всі цитнули на неї. Що ж, сказав шеф, згадуйте свої гріхи. «Цікаво, через кого ми тут гинемо?» Усі покірно присіли і почали перебирати в пам'яті свою брудну білизну. «Пишіть на стіні, скомандував шеф. І написав розмашистим почерком одну фразу. Марго вийняла шпильку з волосся і стала виколупувати свої гріхи. Леська писала ключем від офісу. Сидоренко нігтем мізинця, який, певно, саме для цього викохував кілька місяців. Анди теж писав, правда, невідомо чим. Наче полегшало. Уперідь. Дав команду шеф І всі рушили І йшли цілу вічність Спинялися, знову йшли Цікаво, довго ще поцікавилася Леська А мені, наприклад, цікаво, скільки часу ми тут Прощебетала світочка Ви що, ще не зрозуміли? Похмуро втрутилася Марго Тут немає часу як це? Ми в безчасі. Марго, гаркнув шеф, і без тебе моторошно. Андибере, у відповідь мовчанка. Андибере всі разом гукнули і, повівши ліхтариком, побачили, що Андибера немає. Мамочко, заскигала світочка, і її ніхто вже не затикав рота. «Так, одного загубили. І, до речі, не найгіршого», – зробив висновок шеф. Однак підлеглі з ним категорично не погодилися. «Не загубили, а принесли в жертву», – зіронізувала Маргом. «Щоб я віддала, аби дізнатися, що він там написав?» Весело і водночас замріяно сказала світочка. І полегшено додала. Ну що, здається, нашим мукам кінець.